Aquest 17 d'octubre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell visitarem el remodelat espai de Can Genís que presenta la nova oferta de tallers i cursos per a aquest darrer trimestre de l'any 2019. Aquest matí hem d'explicar que ha repregut la pintada Viva Espanya a la façana de l'Ajuntament, que ja hi va haver ahir. Per tant, doncs, per segon dia consecutiu, l'Ajuntament de Palafrugell s'aixeca amb una pintada a la seva façana. En l'espai perent la informació comarcal destacada de la jornada, ens marxarem cap a dos llocs. Primer, per explicar una notícia de successos de Sant Feliu de Guíxols i una de solidària a Palamós. Recuperarem els fragments més destacats de l'entrevista que ens ha deixat Pere Costa a la sintonia de Ràdio Palafrugell per parlar del seu darrer llibre, L'Embol Costa. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell parlant amb el regidor de mobilitat, Pau Lladó al voltant de les noves passes que es faran per continuar el pla director de la bicicleta de Palafrugell. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem fora dels estudis de l'emissora i és que visitarem el nou espai de Can Genís o oh, renovat espai, poder millor dit, que és el de Can Genís ens han fet un petit tour aquí per veure doncs, les noves instal·lacions i la veritat és que si no heu passat encara per aquí doncs us ho recomanem uh, la veritat és que ha quedat molt bé ha trigat la cosa però ha quedat molt bé i per tant doncs és una visita recomanada avui parlarem amb l'Eduard Vilagrant que és qui m'ha fet aquesta visita per a aquest nou espai i parlarem doncs d'aquestes uh, activitats que tenen programades per a aquest darrer trimestre d'aquest 2019 en aquest uh, renovat espai com dèiem saludem a l'Eduard que és uh, dinamitador de Can Genís Bo, bon dia Eduard Hola, gràcies per atendre'ns, gràcies per també fer-me aquest, uh, aquesta mini visita per aquí, per aquestes noves instal·lacions i gràcies a aquestes noves instal·lacions doncs, podem dir que uh, es renoven també moltes activitats uh, proposeu noves uh, uh, propostes per al per jovent uh, en aquest espai doncs, que és molt més amable que on estàveu fins ara que estaveu, doncs, com diguem, en funcions no? que, que se'n desoldi Sí, sí, tenia moltes ganes, a més, de, de tornar aquí a l'edifici, que a més ara podem fer moltes coses, ara estàvem en un lloc provisional i, i no, no, no fèiem gaires activitats i ara sí, comencem amb una nova programació i amb un piló d'activitats que començaran ara ara al novembre. Mm -hmm. Doncs comencem repassant, aquestes començaran al novembre, tot i que hem de dir que tenim una ja per aquest mes d'octubre, no? com una petita, un petit testet abans de, de l'inici de totes les altres activitats. Sí, aquest, aquest mes d'octubre, a bueno, part d'una exposició que ara, que ara hem estrenat sobre un curs que vam fer de fotografia nocturna, fem un nou taller de fotografia nocturna. O sigui, juntem les dues coses durant aquest més d'octubre, és l'única activitat que hi ha totes les activitats començaran després al novembre No sé si les vols repassar totes o ens vols que ens fixem en algunes perquè n'hi ha moltes i poder al final la gent es perdria una miqueta, si vols podem començar doncs, per aquelles novetats que, que presenteu eh, en aquest darrer trimestre Sí, home, mira, com a novetat així és com més més destacada, potser, són eh, tot de cursos de cuina que comencem a fer. Uh -huh. Perquè en el nou espai de Can Geris tenim una, una sala habilitada per fer cursos de cuina, tallers de cuina, i llavors comencem a fer diferents tallers de pensats per joves, de pizzes creatives, postres, eh, cuina vegana... Eh, llavors fem un curs de manipul manipulador d'aliments... Són tot activitats de cuina... Alguna cap de setmana també, per si hi ha algú que està estudiant a la universitat i vol, i vol venir doncs, a aprendre quatre trucos per, per espavilar-se a cuinar, doncs, pot, pot venir a fer. I aquesta és una de les novetats, per exemple. Aquesta és una de les novetats. Hem visitat també aquesta, aquest nou espai de la cuina i la veritat és que fa patxoca. Esperem doncs, que ben aviat ja comenci a fer olor també, que és el bo d'aquests cursos. Eh? A vegades, quan vas a centres cívics a fer altres tallers i dius passes pel costat de cuina, dius, carai, podem i quedo a fer un mos. La veritat és que doncs, està molt bé aquesta nova proposta. Després doncs, tenim altres eh, propostes més, més uh, recurrents no? que ja oferíeu altres anys des d'aquí de, Can Genís bueno, Sí, per exemple, aquest, aquest trimestre fem com ja fa molts anys que ho estem fent el, el bus al Saló del Manga o el bus al Nice One Barcelona és el Barcelona Games World mm -hmm. fa menys anys però també ja fa temps que, que l'estem fent eh, són dos activitats estrelles que fem aquest trimestre, per exemple i llavors tot d'activitats a voltant de noves tecnologies. Hem un, un altre espai que, que s'ha habilitat és l'Omnia, que és la sala d'ordinadors dedicada a l'edició digital i al plató de fotografia. i Llavors comencem fent moltes activitats de fotografia, vídeo, impressió 3D... Totes aquestes activitats eh, les podeu trobar eh, doncs a la pàgina web de Can Genís, també a través de les xarxes socials, i doncs, si us apropeu a aquest espai també trobareu doncs, aquest fulletó on hi ha totes aquestes propostes que arriben de la mà de, de Can Genís, unes activitats que recordem, eh, són per a joves fins als 30 anys, eh, per tant, doncs, eh, molt públic molt ampli, per tant les activitats també són molt variades. Eh, M'havia posar un, la mirada també a Eduard en unes activitats que també ja veniu fent des de fa uns quants anys i enfocades doncs, en la conscienciació una miqueta dels joves dels i les joves en, entorn al masclisme, les actituds una miqueta doncs, que, que, que no s'haurien de permetre i que doncs, també continuo treballant i vosaltres oferint doncs, tallers i col·laborant amb, amb activitats que vindran d'aquí un, un mes i escaig. Sí, el 25 de novembre, que és el dia contra la violència masclista, ja fa anys que participem conjuntament amb Espai Dona amb diferents activitats. Uh, una és uh, presentar-nos una cançó d'un un artista de Palafrugell, això també ho farem, presentarem el, el videoclip d'una cançó, aquest any la cançó l'ha fet la Marina Gil, Uh, es presentarà aquesta cançó a, a Plaça Nova el mateix 25 de novembre i llavors fem un taller també de trap feminista coincidint també amb el dia contra la violència masclista a més de muntar una taula d'informació que en Genís donen tota la setmana. Uh, com que queden uns dies encara per això una miqueta més d'un mes doncs ho recordarem quan s'apropin aquestes dates també doncs parlarem d'aquesta cançó d'aquesta d'aquest vídeo que s'està fent una miqueta doncs, amb algunes novetats us anirem fent petites pinzellades fins que arribi el 25 de novembre per anar-vos donant com petites píndoles eh, perquè doncs, al final, el 25 de novembre eh, tots vosaltres els que ens estigueu escoltant doncs, pugueu anar fins a plaça nova i, i acabar de veure aquest espectacle que, que serà doncs, aquesta, aquesta nova representació eh, com dèiem aquesta, aquest nou espai us permetrà doncs, també eh, doncs, ampliar aquest, aquest gruix d'activitats i fins i tot arribar a un altre tipus de, de jovent no? que poder, fins ara no, no, no podíeu acabar d'assolir, doncs gràcies a, a, a, a les noves espais que, que, que teniu en aquest, en aquest edifici. Sí, a més hem estat molt de temps, per exemple, el book d'assaig ha estat tancat, llavors durant, durant tot aquest temps no, no hem pogut tenir grups de música assajant ni, ni gravant ni, ni res llavors es torna a obrir i i això que deies tu, no? arribar a nou jovent que estigui interessat en altres coses que fins ara no podíem oferir-ho oferir, oferir mm -hmm. i la idea és és això que estigui obert com a màxim de gent millor i qui vulgui, doncs això que vingui veure'ns i, i li ensenyarem el nou espai i podrà participar de totes les activitats Doncs una... us recomanem novament que, que vingueu fins aquí uh, Eduard, per acabar com ho pot fer la gent per, uh, per apuntar-se uh, a les activitats? Pots anar a venir aquí. Venen aquí i aquí mateix. Aquí a les tardes, estem aquí totes les tardes, a partir de les 5 de la tarda. I... Molt bé, doncs fàcil, ja ho veieu, no, no, no té cap complicació. Podeu fer un, dos coses en una, no? veniu aquí, veieu aquest renovat espai i a més a més doncs, us apunteu algunes de les activitats que més us interessin. Uh, Eduard, ens trobem aviat perquè... També volem comentar una miqueta més a fons el que suposa aquesta renovació i el, també què ha suposat estar doncs, tants mesos, potser més dels que us esperàveu, doncs, en un altre espai que, com ens deies ara, eh, poder-nos ha permès fer totes les activitats que, que us hagués agradat i aviam si això, doncs, el fet doncs, que eh, hàgiu renovat diversos aspectes de, de Can Genist també ajuda doncs, a donar un nou impuls a, a, a, a l'espai, no? també, doncs, si et sembla... Doncs, la aviat. Sí, i tant. I tant. Encantats, quan bon vulguis. Moltes gràcies, Eduard. Vinga, tu. Doncs una conversa que hem mantingut amb Eduard Vilagran, i que si voleu veure algunes de les imatges del nou espai de Can Genís, del remodelat edifici que doncs, està aquí al carrer Cervantes, doncs, eh, us recomanem que visiteu la nostra pàgina web, radiopalarsugill.cat, allà hi trobareu algunes de les imatges que eh, ens ofereix aquesta renovació que, si bé ha trigat més de l'esperat, més d'un any i mig, doncs, finalment ha arribat i la veritat és que doncs, ha begut la pena l'espera perquè doncs, aquest es no, nou espai fa peixota, per tant, doncs, us eh, aconsellem que visiteu aquest nou indret de Can Genís. Continuem amb informacions relacionades amb Palafrugell i a continuació doncs us hem d'explicar el que aquest matí quan hem arribat a la ràdio i hem passat per davant de l'Ajuntament doncs hem vist que la pintada amb el lema Viva Espanya havia tornat a aparèixer a la façana de l'Ajuntament. Així doncs per segon dia consecutiu l'Ajuntament s'ha llevat amb pintades a la façana. Ahir, si us recordeu doncs, a més a més d'aquesta Viva Espanya també hi havia dues esbàstiques a l'entrada de l'Ajuntament, ben bé a, a banda i banda de la porta per on s'entra el consistori avui, però aquestes dues creus gamades doncs no han eh, aparegut i només doncs hi ha hagut aquesta eh, pintada de Viva Espanya, una pintada doncs que com ahir ha estat eh, netejada a primera hora del matí pels serveis municipals. Aquestes guixades recordem que van coincidir ahir després que eh, la nit anterior, el, el dimarts de la nit, es convoqués el ple extraordinari municipal on es va aprovar una moció de rebuig a la sentència del judici del procés. Eh, S'ha com hem pogut comprovar, doncs, aquests vàndals o aquesta persona que ha realitzat aquesta pintada ho ha tornat a fer i podeu recuperar aquesta imatge si ho desitgeu a la xarxa social de Ràdio Palafrugell a Twitter. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dijous 17 d'octubre i ho farem amb dues notícies que ens portaran a dos indrets de, de la comarca. Primer, Anirem fins a Sant Feliu de Guíxols per explicar que ahir una furgoneta estacionada a l'aparcament d'un supermercat de la zona de Bujonis de la població Ganxona, l'enllaç entre la carretera C65 i C250 es va incendiar. Segons el cos de bombers de la Generalitat, l'avís el van rebre sobre les 10 del matí i s'hi van desplaçar dues dotacions. La part frontal del vehicle hauria cremat totalment, així com la caixa de la furgoneta. En cremar-se la part davantera expliquen, s'hauria cremat els frens i això va provocar que el vehicle quedés sense aturador i es desplacés pel pendent, tot i quedar parat per altres cotxes estacionats. A banda dels danys materials, no hi va haver ferits i els cossos d'emergències van poder apagar al foc. Sobre els motius de, del foc, al lloc dels fets, doncs hem de dir que també s'hi va desplaçar una patrilla de la policia local i l'incendi de la furgoneta, expliquen, hauria estat produït suposadament per un problema mecànic i es descarta que hagués estat provocat. I segona de les informacions de caràcter comarcal, de caràcter també breu, que ens porta fins a Palamós per recordar que aquest proper diumenge 20 d'octubre l'Associació de Dones de Palamós i Sant Joan organitzen la primera cursa de la dona, una cursa solidària a benefici d'Oncolliga. Aquesta activitat esportiva és apta per a tothom, que es pot fer corrent o caminant amb un recorregut total de 6 quilòmetres en sortida de la zona d'estenedor de xarxes del port pesquer de Palamós a dos quarts de 10. El preu de la inscripció, amb samarreta inclosa, és de 7 euros. Les inscripcions es poden fer el mateix diumenge de la cursa a partir dels quarts de nou, però també abans a través del web curses.cat Dona Palamos 2019 i per correu electrònic enviant una sol·licitud a donespalamós arroba Es faran estiraments abans de la cursa i, a més a més, una activitat de zumba en l'acabar. Recordeu que tots els beneficis que es recaptin d'aquesta primera cursa de la dona Palamós i Sant Joan aniran al 100% a favor d'Oncolliga Girona. moment ara per tornar a casa nostra i per explicar-vos que aquest matí com he pogut escoltar ha passat per la sintonia de ràdio Palafrugell en Pere Costa, l'escriptor del llibre L'Embol Costa que s'havia de presentar precisament avui a dos quarts de vuit a la biblioteca de Palafrugell però com que ja us venim explicant des d'aquest inici de setmana arran de la sentència del procés s'han suspès tots els actes institucionals i també públics de Palafrugell doncs aquest acte també ha quedat suspès. No obstant això, hem volgut conversar amb l'autor d'aquest llibre perquè ens expliqui alguns detalls, alguns secrets d'aquesta nova publicació. Primer de tot, hem d'explicar que aquest, que és el segon llibre dedicat a l'embol de Pere Costa, tot i que el primer estava només enfocat en l'embol Garbí. És així, sí. He fet el llibre L'embol Costa, que és el meu segon llibre d'embol. El primer era la història de l'embol Garbí,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 un esport que no s'ha sapigut vendre als mitjans de comunicació. El perquè, segons costa, és perquè ni els Estats Units ni Anglaterra hi juguen i, per tant, no hi ha aquesta massificació d'aquest esport. Hi ha un motiu fonamental pel qual no ens sabem vendre i és que ni els americans ni els anglesos juguen amb vols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 però encara són pocs, només som 18 milions de practicants. Malgrat que els grans dominadors de, tradicionalment d'aquest esport com és l'embol han estat doncs, els països de l'est i també els països nòrdics, en Pere Costa ha recordat que aquest esport, com es coneix avui en dia, neix a Alemanya i que per aquest motiu la primera vegada que es va poder veure en uns Jocs Olímpics va ser, van ser als de Múnich 1972.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 L'embol masculí, el femení, encara triga 4 anys més fins a Montreal el 1976. Per tant, és un esport jove i tenim molt de marge per créixer encara, molt, molt i molt. Un esport jove, doncs, i que encara té molt marge de millora, com comentava Pere Costa. I d'altra banda, doncs, el propi autor ha explicat que sempre ha estat vinculat a l'handbol i sempre al Garbí, ara, però, amb una nova etapa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 a Jocs Olímpics, que m'agradaria molt, doncs els he viscut amb els que hi han participat, amb els que han estat a la Vila Olímpica i me'ls me han explicat de primera mà. Jo sempre he dic que per fer aquest llibre he entrat simbòlicament a molts vestidors d'equips i seleccions d'arreu del món. I acabarem aquest repàs d'aquesta entrevista que Rafael Corbi ha mantingut amb Pere Costa amb una anècdota, poder molts de vosaltres us heu preguntat si heu vist la portada d'aquest llibre, i és el per què hi apareix el jugador francès d'handbol Vol, Nicolà Caravà. Atic. Esculteu atentament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 aquest, aquest segle eh, els Jocs Olímpics, els europeus i els mundials tot. Donc si voleu recuperar aquesta conversa íntegra que ha mantingut en Rafael Corpí, amb l'autor d'aquest llibre l'embol costa. Doncs, podeu fer-ho a través de la nostra pàgina web ràdiopafrugell.cat. Doncs, allà doncs, també podeu escoltar altres anècdotes, com per exemple que l'actual seleccionador d'handbol espanyol Jordi Rivera hi va dedicar un article en aquest llibre explicant donc que gràcies al fet de doncs, que s'explica el passat de com va néixer l'handbol, donc es pot aprendre també com ha evolucionat, com ha anat evolucionant aquest esport i per tant, això pot ser també una bona ajuda per a entrenadors i per a professionals del món de l'envol eh, i d'altra banda doncs, us recordarem que quan es posi una nova data per a aquesta presentació d'aquest llibre que recordem s'havia de fer aquesta tarda a la biblioteca però que ha estat suspensa en motiu que l'Ajuntament de Palafrugell ha decidit suspens tots els actes públics i institucionals doncs quan tinguem una nova data per a la presentació d'aquest llibre us farem a memòria i en tornarem a parlar aquí amb el propi Pere Costa I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu d'avui i ho fem per recuperar una conversa que vam mantenir la setmana passada amb el regidor de Mobilitat, Pau Lador. Si us recordeu, doncs, tractàvem el tema del canvi de sentit i del repintat del carrer Torres y Jonama, una actuació doncs que està en el seu curs i que en principi a partir de demà, doncs, farà que el retores i quan ja s'hagin enllestit aquestes obres de millora doncs, sigui de sentit únic i una altra de les coses que ens va quedar en el tinter i que no us hem pogut oferir al voltant d'aquesta conversa a causa doncs, de tota l'actualitat que ens impedia doncs, parlar d'altres temes doncs, és el fet del pla director de la bicicleta un tema que també es porta des de la regidoria de mobilitat i que va associat també en aquest, en aquesta, en aquest sentit amb aquesta remodelació que s'està fent al carrer Torres i Jonama, ja entre el tram que hi ha de la rotonda del Milenari fins al carrer Girona, doncs hi haurà també un, un tram de carril bicicleta, eh, un tram doncs que ara, de moment, quedarà com un bolet, però que de ben, ben aviat, doncs, com ens explicava la setmana passada en Paullador, aquest carril farà d'anexa d'unió entre el que ja hi ha al carrer Carrilet i, el, i els futurs que hi haurà més endavant a la nostra vila. En aquest sentit, doncs amb en Paullador parlàvem de quines serien les properes actuacions, les properes actuacions que farà el Departament de Mobilitat emmarcades dins del Pla Director de bicicleta que es va aprovar ara fa un any. Per tant, malgrat que no ens puguis avançar no, ben bé doncs, quines serien els carrers que començarien doncs, ja a, a fer aquesta xarxa, no? que poder connectar doncs, el carrer Carrilet amb d'altres eh, parts del nucli de, de, del nucli de Palafrugell, sí que ens pots dir no, que de cara a l'estiu, com a molt, ja sí que hi haurà un... Una fase generosa, una primera fase ja estarà articulada abans de, de l'estiu que ve de tal forma que convinguin els turistes, i estar articulada a través del plaer de la bicicleta de Pirinexos, eh? de tal forma que convinguin els turistes ja puguin veure un, un pal al frugell que puguis començar i puguis eh, acabar mitjanament a la zona centre, puguis acabar eh, i puguis fer el trajecte en bicicleta i que es faci de forma amable. Mm Ho -hmm. has, has posat tu sobre la taula el tema de la Pirinexos, per tant, també és un, un treball no només de mobilitat, sinó també amb turisme, no? És una, una feina que feu eh, tot de, totes dues àrees per intentar, doncs, eh, sí. també donar un nou aire com aquesta sostenibilitat que, que comentaves també eh, a Palafrugell, no? Un, un tipus de turisme doncs, que també s'ha de potenciar. Mira, nosaltres tenim un poble peculiar, tenim un poble de, micro, de microclima, però, no, ara en mm -hmm. sèrio, tenim un poble que, que fa pujadeta. per tant, eh, és un poble que ha per en bicicleta, eh, és dificultor, ha estat sempre dificultós perquè els carrers són estrets, havien, havien trànsit fins i tot, quasi, tocar el centre, mm -hmm. els, més, els oients més veterans eh, se'n recordaran que el carrestet i passaven d'anar i tornar dels cotxes, però sí que és veritat que ara els últims temps s'han sortit uh, vehicles, com els vehicles uh, a motor, com per exemple són, uh, uh, són les bicicletes elèctriques, els patinets elèctrics, i això fa molt més fàcil la mobilitat, perquè mm. realment d'anar, doncs, per exemple, de l'estadi fins a, per dir alguna cosa, l'escola de música, ara és molt més fàcil un vehicle de bicicleta elèctrica, a totes les edats, a totes les condicions que, que pot fer-ho. Nosaltres, eh, nosaltres hem de mirar de tots aquests avalls fer-los de forma coordinada. No podem mobilitat i ostres, nosaltres fem això, tenim aquesta idea perquè aquí intervé urbanisme, mm -hmm. intervé IPP promoció econòmica, eh, intervé, pot intervenir inclús esports, poden intervenir eh, molts, moltíssims, moltíssims, moltíssims agents. Per tant, tot aquest treball ha de ser de forma coordinada. L'hem de fer molt bé. Hem de fer un palafrugil sostenible. Aquest estiu hi ha hagut el gran boom a través de la Greta Thunberg, a través mm -hmm. de totes aquestes manifestacions contra el canvi climàtic. Uh, no són cap broma, no són una, una, una escalfada general de dir «Ostres, hem de posar-hi remei ja, ja, ja, És que realment hem, o sigui, hem de posar-hi remei de forma tranquil·la, però no són pas «Ostres, això ens queda molt lluny, no?». Per la Frugilla és un poble i podem anar un cotxe, no, no. Mm. Hem de començar a posar-hi remei i si volem fer un poble realment sostenible i un poble realment uh, uh, amable pel turista... Uh, i a més a més, que incentiu la utilitat econòmica perquè el cicloturisme també és una... Bueno, la gent de Girona i de Plotja d'Aro està encantada, no? Perquè ah. porta una gran quantitat de... de... De, de turisme que a l'hivern de forma desestacionalitzada que és molt important no? mm. per tant nosaltres també hi hem de ser i Espala Fruella és un poble que convida a les platges és un poble que convida a conèixer el seu centre i nosaltres ja hem de eh, incentivar aquesta activitat cicloturística per bé que incentivem l'activitat també econòmica mm -hmm. Doncs amb aquest desenvolupament que s'haurà d'anar fent de forma progressiva d'aquest pla director de la bicicleta de fet Pau, ara has comentat tu el tema de de les bicicletes elèctriques, no? d'aquesta nova mobilitat de forma més sostenible, eh, van arribar veus que a l'estiu no? vau tenir com una trobada amb una, una empresa, podem dir-ho, que, que comercialitza no? aquest tipus de, de, de vehicles. Mm. No sé si ens alguna cosa. Bé, bueno, eh, nosaltres eh, vam tenir una trobada, és veritat, amb, uns, amb una empresa que comercialitza doncs, aquests, aquests vehicles elèctrics, que són les bicicletes, i a partir d'aquí eh, nosaltres estem estudiant eh, a veure com incorporem aquesta bicicleta elèctrica per a la Frugell, a veure eh, com doncs podem fer algun pla, a veure com podem fer si algun dia de prova per a la gent, o bueno, estudiar inclús, eh, ens podem arribar a plantejar estudiar tenir unes quantes bicicletes a nivell local, no? unes bicicletes elèctriques que la gent en pugui fer ús però a partir d'aquí és un tema que encara està estant a mica obert i hem d'acabar de mirar i el més important ara per ara és desenvolupar tot el que és mm. el tema dels carrers vicis, perquè precisament té tot el sentit de eh? les visigades erètiques a Palafrugell perquè al final, si tu agafes un dia de mes d'agost, i vols baixar, baixar estarà fàcil però quan tornis a pujar si després tens algun, alguna trobada amb els amics o tens alguna reunió tens alguna cosa, arribarà a, a clar, reunió clar, clar. i amb això hem de clar, nosaltres hem de, hem de mirar que que bueno, sí doncs si aquestes bicicletes elèctriques que no són barates eh, perquè el sistema és, és diguem-ne, ens ho vam presentar molt i molt bé que el sistema doncs, és car, és complex nosaltres hem de mirar, mai millor dir posar, eh, no posar el carro per dels bous sinó en mm. primer a fer tota la xarxa de carrils i a partir d'aquí dotar a la gent. L'altre dia baixava pel carrer Picasso, baixava en cotxe i a l'encregument del Picasso molt Camí Fondo vaig haver d'estar-me pernt un minut i 15 segons ho vaig contar-ho minut i 15 segons perquè passava ple de turistes en bicicleta i mm. passaven del camí fondo de, de l'oquest del Cap pel camí Fondo fins al centre del poble i eren turistes estrangers. Nosaltres hem de donar resposta a això. Nosaltres hem de posar-hi més carrils vicis i per fer, i seguir amb el mateix mantra, per fer un palafrugell social, segur i sostenible. Són les tres esses que ens oblendegem en aquest mandat, sobretot, que sigui un palafrugell social, segur i sostenible i a partir d'aquí doncs fer el palafrugell que tots volem. Molt bé, doncs seguirem parlant d'aquestes noves passes que es vagin fent entorn torn doncs, d'aquest pla director de la bicicleta que es vol doncs, eh, acabar de, de, de fer, perquè al final ja el pla ha fet, però cal, cal que, que s'acabin d'unir doncs, aquests diferents trams que sí que hi ha de, de carrils bici. Abans de ho ja farem la, actuació, farem la primera actuació, la gent començarà a veure les primeres actuacions mm -hmm. i com hem dit abans de l'estiu, esperem que una fase, la primera fase molt generosa ja estigui acabada. Doncs uns dies més tard del previst hem pogut recuperar aquesta segona part d'aquesta conversa que vam mantenir amb el regidor de mobilitat Paullador la setmana passada, al voltant d'aquesta doncs remodelació del carrer Torres Torreionama, aquest repintat i donc aquest fet donc que el carrer Torres Torreionama passarà a ser de sentit únic a partir de demà i també donc vam parlar com heu pogut escoltar del Pla director de la bicicleta i doncs aquestes primeres actuacions que ja es faran a partir del Nadal i que la primera fase una fase doncs generosa ja estarà feta abans de l'estiu per tal donc d'intentar donar un plus més en aquest de turisme més sostenible i que té com a mitjà de transport la bicicleta. Doncs amb aquest fragment d'aquesta conversa que us hem recuperat amb el regidor de mobilitat, hem arribat al final de l'informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, d'aquest dijous 17 d'octubre. Nosaltres demà ens retrobem, malgrat la vaga general, doncs seguirem aquí des de les zones de Ràdio Palafrugell 107.8 de l'FM també a través de radiopalafrugell.cat per informar-vos de tot el que passi a la nostra comarca i també a la nostra vila. Per tant, doncs nosaltres ens retrobem demà, però si voleu